Cada embumerant quan volem difona un espai on l'autonomia social mallorquina alça la bomba. Bona tarda a totes, benvingudes. Uh, estem aquí a Parc d'Imbúmeran, quan volem dir Fona, un programa col·lectiu que feim entre diversos, uh, diverses gent moviments socials de, de Mallorca. La CNT, que fa l'espai sindical, ContraInfo, que ha fet ja una secció anomenada Contrafones, Ecoxarxa, que la setmana passada va fer la seva secció sinèrgies i, i avui tenim transitant eh, llibres i línies de fuga. Bé, bona tarda, Maribel. <coughs> Bé, eh, eh, jo és el Menjavi i justament eh, doncs volem començar fent, fent cinc cèntims sobre, sobre qui som, la gent de transitant, sobretot per a les oients que, que no ens coneixen encara, i bé Transitant és un col·lectiu que neix al novembre del 2012. Uh, i bé tenim un espai al, al carrer Socors, uh, just a la plaça del Pez de Sapala uh, a Sa Gerreria, aquí a la ciutat. i Is podeu també contactar a través uh, o via online a través de la nostra web, uh, que és www.transitant.net uh, Transitant és un col·lectiu associatiu i autogestionari que es mouen o treballa diferents eixos, tots eh, o molts almenys eh, al voltant del, del món del llibre. D'aquí també el, el títol de la nostra secció dintre de Perquè d'Inboomerant quan volem difona, eh, justament llibres i línies de fuga. Eh, en quant a llibres, doncs, el nostre projecte, la part principal és una llibreria especialitzada en les dades i crítica social i apostem per editorials eh, sempre que podem o totes les llibres autogestionades independents eh, sobretot marcades dins de, de l'estat espanyol i també tots eh, diferents editorials eh, que tenen llibres que concebem eh, de qualitat després tenim la segona branca o la segona línia de fuga seria la, la nostra biblioteca social on eh, és un espai per compartir lectures entre totes les socis de Transitant i on si us atraqueu al nostre local doncs, podeu disfrutar de manera eh, totalment gratuïta d'accés a, a, a literatura assaig, etc. Després, per últim, tenim un cafetó, uh, un cafetó, podeu venir quan vulgueu a prendre, a prendre un cafè, a fer una cerveseta i la idea nostra és també fer una mica de política des del consum. Uh, és a dir, doncs, prioritzem sobretot el que és el consum local i, i ecològic i d'alguna manera doncs, esperem que em pugueu gaudir uh, quan passeu per la, per la llibreria. Per últim, tenim eh, la línia de fuga diríem, que principal, Maribel, no sé què trobes, que és l'espai social o l'espai des d'on impulsem doncs, tot tipus de tallers, eh, xerrades, presentacions de llibres, concerts, etc. i que donem una, una, un, especial, un especial accent o una especial importància a la formació i a l'autoformació. La, D'alguna manera, un espai doncs, per, per, per crear comunitat entre, entre totes ara tots podem explicar una mica les activitats que hem tingut darrerament uh, ara ho explicarem, només donem dos minutets que dic tres línies sobre eh, com, com entenem o com esperem que es desenvolupi aquest programa, eh, llibres eh, o aquesta secció del programa, perdoneu, llibres i línies de fuga eh, que pretenem doncs, eh, en primer lloc eh, aquí a la ràdio doncs, comentar profunditat novetats editorials, eh, títols que volem recomanar eh, en moltes diferents línies, des de feminismes, autonomia social, ecologisme i territori, filosofia política i un, i un llarg, etc. Després, un espai eh, on, d'alguna manera, recollir notícies del món del llibre polític independent a través d'entrevistes, sempre que puguem, d'autores, d'editorials o de projectes eh, de llibreries germanes o, o cosines de transitant. Uh, després, sempre que puguem, i avui serà un d'aquests casos, uh, tendirem a fer algun espai monogràfic. Uh, avui, ens, uh, uh, al llarg del programa, en xerrem uh, en detall, uh, xerrem de les jornades en defensa del territori que hem organitzat per aquest cap de setmana, 17 i 18 de maig, uh, justament a la plaça del Pes de Zapalla. I ara tindrem ocasió de, de xerrar en calma. I per últim, ja, doncs, dir-vos que això, tindrem cròniques, i gent de les activitats, que com, te, com d'elles, Mariabel, i bona música per acompanyar sempre la... La Bona Lectura. I'm a Steve Walken Cheetah With a hat full of napalm I'm a runaway son a a I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. In the dead of Love in the middle of a firefight Escoltat uh, Search and Destroy de d'Agi and Stuges. i bé, ara passem a la segona secció com deies, Maribel, no? de cròniques de, de trans de l'any passat ai, del mes passat, perdona Sí, volíem comentar una mica la, aquesta línia d'activitats, de transitant que és allò que m'està fent darrerament uh, volíem destacar que passat 9 de maig varem presentar l'espai de sa llibreria el llibre, Dissidències, història i cultura obrera en la Mallorca contemporània. I, vaja, és un llibre del 2013, és a dir, que ja ja d'un cert temps, i ha estat presentat en molts llocs de Mallorca, però nosaltres, encara que la millor era quasi repetir nos el volíem presentar a la llibreria, i ens feia molta il·lusió, perquè per nosaltres és important, no és qualsevol llibre. Resulta que és la primera uh, ocasió en què transitan-se en el món de l'edició, ja que el llibre és llibres una coedició entre això entre Transitant i el grup d'Estudis llibertaris Els Oblidats, que és un grup de gent que fa feina a nivell històric en recuperar un poc, ehm, um, què és el que ha passat en els moviment llibertari aquí, aquí a Mallorca. I roes, va començant Albert Terrans, que és un uns dels Oblidats, però que en general està viu a Suècia i vàrem aprofitar que ell era per aquí per poder presentar el llibre allà i res, vàrem estar una mica parlant d'això dels de articles que s'havien escrit a Cultura Obrera durant la quarta època no sé si coneixeu, Cultura Obrera, és un diari que ara fa poc que, que va tancar i una mica de fet el llibre és un doncs, de qualsevol manera és també un homenatge una manera de tancar aquest, aquest període i... Sí, no, de, fet, de fet, la gent del Cultura Obrera ha fet una feinada tots aquests anys, no? i si sí que era no, una, una bona idea, jo crec, i, no sé, i una salutació des d'aquí a, a tots els companys i companyes de, del Cultura Obrera per la feinada que havien fet no? tot aquest temps de mantenir no? viva aquesta memòria històrica, també, no? en articles no? que els oblidats justament participaven no? en, cada, en cada un dels números. Sí, sí. Molt bé, uh, doncs, uh, un altres activitats que, que volíem destacar és la, és la presentació que vam fer de, del llibre uh, anomenat Càrceles en Llamas, el moviment de presos socials en la transició, un llibre d'en de César Lorenzo Rubio, i del qual han tenir la, la sort també i, i l'oportunitat de poder-lo presentar tant el dia 24 d'abril a transitant, com el dia 25 a, a l'Ateneu de Felanitx, que ha obert fa, fa uns pocs mesos i que també la gent que estiga un mes per la zona de llevant, laudiu doncs, així d'una bona Uh, de nou han sortit d'activitats i d'espai de, uh, autònom a fer la nit <coughs> uh, bé, el, uh, el llibre no va venir l'autor, sinó va venir justament en Daniel Pontmartin, que és qui fa el pròleg i d'alguna manera no sé què no sé què trobes, Maribel, però jo em va ser així bastant impressionant, no? Així, eh... Va ser tot un luxe, poder tenir-lo uns dies per allà a prop. Sí, veritat. no sé, qui no conega en Daniel Pont, doncs, eh, ell va ser eh, presocial justament durant la, durant la transició. De fet, així va entrar a presó als 17 anys, justament per la famosa lei de Vagos i Maleantes i per distintes altres històries just com va sortir. En total va estar gairebé eh, 10 anys a la presó, no? i va ser un dels membres fundadors de, de Coppel, de la coordinadora de presos en lucha, que es va fundar Carabanchel l'any 1976. Per nosaltres era un interès especial perquè, just com comentava al començament, doncs Transitant ha apostat molt per la línia d'autoformació i havien fet no? doncs l'any passat un grup d'autoformació justament sobre l'autonomia obrera, els moviments autònoms i grups autònoms durant la transició i Coppel va sortir justament allà i va ser com una oportunitat de conèixer... No? Sí, la sí, la veritat mà. és que l'any passat va anar molt descurs aquest d'autoformació, s'ha va passar molt bé i tots ens van quedar una mica en ganes de continuar amb aquesta línia i era una oportunitat aprofitar que s'havia editat aquest llibre i continuar una mica amb aquesta línia de feina. Exacte, no? jo crec que és una línia clarament que prioritzem a transitant i que anirem a tenir activitats en aquesta línia eh, força dies. Només així cinc cèntims per la gent que us vulgueu atracar a pegar una olla del llibre. Càrceles en llames, com us dic, bàsicament narra la, no? digues, la, o l, la, la línia digues, de, de l'aparició de Coppel i com era la presó <coughs> durant durant uh, justament els últims anys de la dictadura, després dels anys de la transició, uh, del, de l'any 76 a uh, justament al 79 i després com és el, la transformació o la metamorfosi que fa el sistema penal i penitenciari de l'estat espanyol fins al sistema actual no? On, on no sé si tots els agents en són, en són conscients però uh, l'estat espanyol té entre 70 i 75.000 presos, si no recordo malament ara, i uh, d'alguna manera és un dels estats de la Unió Europea un porcentatge de població dins de la presó més gran. Eh, i, és a dir, estem, no estem davant de qualsevol estat a nivell penal, no estem davant de qualsevol estat a nivell penitenciari i justament el, eh, no sé, últimament doncs estem veient no, un, enduriment, un enduriment de totes les eh, eh, lleis eh, punitives i repressives en la llei Mordassa, la reforma del sistema penal, eh, distintes ordinances cíviques com la de, eh, no, com l'aprovada aquí a Palma, etc. I, i res més eh, dir-vos que al llarg del llibre hi ha tota la gestió de, de, de com es forma copel com comença amb vagues de fam vagues de tallers no? primer uns, eh, unes eh, diguem, línies d'acció si voleu eh, directes però menys, eh, menys contundents i després hi ha ja, una segona fase amb una acció directa molt forta d'autològions col·lectives grans motins i fugues massives no? uh, uh, bé, només uh, dir-vos que és un llibre que jo crec que uh, és d'interès de recuperar tota aquesta memòria històrica molt recent, per cert i una reivindicació de la lluita de, dels presos socials durant, durant aquesta època Molt bé, Javi només per acabar aquesta, aquesta crònica d'activitats passades recordar que dia 15 d'abril vam tenir transitant la presentació de la campanya d'objecció fiscal i que supos que altres oients allò millor varen, varen sentir el programa Sinergia la secció de Sinergia de la setmana passada en què els companys de Secoxarxa varen, varen tenir una entrevista bastant extensa sobre aquest tema de la justió fiscal, només voldríem recordar que la bueno, justió consisteix en um, deixar de pagar una part dels impostos els que vagin destinats en aquelles partides pressupostàries que considerem que ens fan més mal que bé, bàsicament. Cadascú sabrà eh, quin tipus de... de parts de l'estat no vol finançar llavors aquests dobbers seri, se tractaria de deixar-los de pagar a l'estat i destinar-los a projectes que generin una mica d'autonomia social Transitant ja va participar en aquesta campanya l'any passat, el 2013 i fruit dels de, dobbers que varen arribar per aquesta via han pogut finançar les jornades de, en defensa del territori que abans en ja jo vos comentava i, i sobre els quals eh, xerraram una mica més tard òbviament pues, aprofitant per agrair a tota la gent que va, que va participar amb aquesta campanya. I enguany, el 2014, tornem, tornem a participar i, i res. Um, vos convidant també a, igual a connectar-vos a la nostra pàgina web i també a la pàgina web de la campanya, que és ajutciofiscalmallorca.net, i on teniu més, i, més informació. Sí, no? només recordar que sí que la, no? justament a la web hi ha informació extensíssima de tot el que és no? els pressupostos de l'estat d'aquests últims anys, com han anat evolucionant i perquè on pugui tenir informació directa de la magnitud, diguéssim, no? d'obres que es gasten en cada una d'aquestes partides que comentaves, Maribel, i, i poder tenir un ull crític i una, i una acció crítica directament amb aquesta, amb aquesta qüestió. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra estan irrompent a la casa d'unes companyes que resisteixen contra l'amat. Els terrenys d'aquesta casa, Reta Elèctrica Espanyola pretén construir la torre 66 de la línia de molt alta tensió. Però s'han trobat amb una enginyosa estratègia de resistència, on una persona s'han quedat uns metres sota terra, arriscant la seva vida per impedir que continuïn amb les obres. Es tracta d'una resistència que podria paralitzar la construcció de la MAD. M'hem perquè acaben de venir a començar a obrar. I bueno, fem una crida a que vinga tothom a donar suport a tota aquesta acció. Des d'aquí fem una crida a totes les persones que us hi poseu a la MAD. Perquè aquesta resistència tingui l'efecte necessari, necessitem la vostra presència. Aquí i ara contra les urpes depredadores del capitalisme devastador, per la defensa de la mare terra. Encara estem a temps. Junts podem aturar la mat. Muntanya i guerra, guerra qui destrossa la terra. Uh, Acabeu d'escoltar una crida a sa acció de la gent que està lluitant contra la implantació d'una línia de molt alta tensió a les comarques gironines. En concret, això era a Fallines aquest passat gener. Uh, precisament, aquest cap de setmana tindrem la sort de contar amb una convidada, Anna Maria Bouza, que és una companya activista, i, i participarà a les jornades en defensa del territori precisament explicant una mica com és la seva, com és la seva lluita ara mateix allà, allà a Girona. Aquestes jornades, que com vos explicava en Javi, eh, centraran una mica el contingut de la secció d'avui, de llibres i línies de fuga, són unes jornades que han titulat En defensa del territori, Se, tindran lloc aquest cap de setmana, dies de 7 i de 8 de maig, a Ciutat, a Palma i hem decidit uh, una altra vegada un poc um, recuperar espai públic, el carrer la plaça i farem les jornades a la plaça després de l'espai que tenim just davant de la llibreria transitant estarem totes cada setmanes, dissat i diumenge amb diverses activitats que ara en Javi vos contarem una mica més de, de detall i pues, convidem a passar-vos per allà també als migdies tindrem, tindrem dinar dinar així totes juntes, que sempre procurant que sigui un dinar vellà per, per incloure tothom i el dissabte vespre també transitant pues, tindrem la barra oberta amb tapes vellanes per poder seguir discutint una mica més de manera distosa el pues, que, hagi, que hagin donat les de si activitats del dissabte i tal com he dit abans, recordar que aquestes jornades estan finançades eh, per l'administració fiscal de, del 2013. Si vols, Javi, mos podries explicar una mica més en què consistiran aquestes jornades, quins convidats tenim i Molt tot bé. això. Sí, sí, efectivament, bueno, com, com deies, eh, no, seran aquest cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18 de maig, i, I bé, començarem amb la, amb la, primera, la primera xerrada a les deu i mitja del matí, el, el mateix dissabte, <coughs> amb una xerrada de Miquel Amorós que té com a títol què és i què pretén la, la crítica antidesarrollista. Bé, eh, per qui no conegueu a Miquel Amorós ell ha sigut un, un dels exponents claus del, del pensament que no menem antidesenvolupista del qual ara eh, enxerarem així una estona eh, llarga a continuació Uh, des dels seus inicis a França, amb col·lectius com Enciclopedides Nussants, i després a l'estat espanyol amb el col·lectiu Los Amigos de Lut, i amb moltes publicacions en solitari. Uh, D'alguna manera, és una de les figures, no, diguéssim, importants uh, o centrals en aquesta crítica antidesarrollista o antidesenvolupista, i bé, que creiem que serà una xerrada, així que, que mereix uh, que no vos la perdeu. Després seguirem a les 12 i mitja el mateix dissabte amb la presentació d'unes revistes eh, que van justament a tocar aquesta línia de la, de la crítica a la, a la ideologia del progrés eh, a càrrec dels mateixos col·lectius editors. Vindrà gent del col·lectiu Raïces, que va ser la primera revista que va si ser no, el 2010, era que van començar amb el seu primer número, i que però, bueno, és un col·lectiu d'extremadura de, i que tindrem el, el gust de tenir-lo aquí nosaltres després de la gent de, de la revista Cool de sac eh, que s segui entre Alacant i, i Madrid i per últim la última de les revistes eh, també en, el, en, en aparèixer Argelaga que va apareixer l'any passat i queda una, no, una, una, un ritme de publicacions ara bastant sí, frenètic, sí. no, Maribel? Ens arriben a, a transitar eh, així número ara cada, cada tres mesos o així, o sigui, realment estan fent una feinada i que s'està també convertint ja en un, en un referent de la, de la crítica antidesorrellista. Així que tindrem totes aquestes revistes aquí amb, amb nosaltres, podeu passar per transitar a, a fulletjar-les quan vulgueu, que les tenim totes allà. I justament la, la gent del col·lectiu Cul de Sac serà qui farà la, la tercera xerrada, ja a la tarda, a les 4 mitja, amb el títol d'Internet i noves tecnologies, liberació o submissió? Eh, justament vindran a fer una crítica no a, a lo que és no, les... Eh les tecnologies de la informació i la comunicació quan a, no, a, a potencial a, alliberador o justament a, al revés, no, un potencial de control creixent per part de, no, de, de les estructures de poder sobre nosaltres, la nostra vida quotidiana i, i les nostres mobilitzacions. I bé, eh, si veniu eh, en, sabreu, en sabreu més. Per últim, l'última xerrada serà justament d'Anna Maria Bausa Bouza, <coughs> eh, que és justament la Maria Bel presentava abans, que vindrà de l'assemblea eh, nomad eh, de Girona. El títol serà La lluita antimat a les comarques gironines, situació i, i desenvolupament. I bé, això és tot pel dissabte. Com deia la Maribel, tindrem després una, una nit de, de tapes veganes i, i, i de barra preus populars per estar un poc més tranquil·les per ahir la primera la primer dia de les jornades. I després ja el diumenge 18 començarem de nou a les 12 i mitja amb la xerrada d'en Joan, eh, editor de la revista Argelaga, amb una xerrada amb el títol eh, Traves i possibles solucions en les luches en defensa del territori per l'autonomia. La D'alguna manera aquesta, aquesta xerrada ens ajudarà a fer un repàs de distintes lluites que s'han donat a l'estat espanyola aquests últims anys i eh, d'alguna manera quina, des de quina òptica en Joan veu aquestes, eh, aquestes lluites i aquesta possibilitat d'obrir precisament aquests espais autònoms des de la lluita en defensa del territori. Ya la tarde, la última actividad uh, convidada será justo un, un documental charrada a las 4 de la, de la tarde, uh, que dura como com a título Defensa del territorio en Grecia, luchas de base contra las minas de oro a cielo abierto en Jalkidiki, i justament el que tindrem és un documental fet per les pròpies activistes de, de Halkidiki a, a Grècia, eh, que justament tenen una lluita així molt, molt dura contra unes eh, mines de cel obert d'una companyia canadiense que està bàsicament així doncs, destrossant tota la, tota la, tot el territori de, de Halkidiki per una promesa d'uns 5-10 anys de, de mines a Grècia. Amb en funcionament, i tindrem la sort, no al final de poder estar aquí, però sí de fer una connexió directa amb elles a Gràcia, per a que ens expliquin de primera mà com veuen les lluites a, a Gràcia, justament en un país on, on en tots els aspectes, tant les agressions com les respostes estan sent eh, molt més radicals que, com sabeu, que aquí a l'estat espanyol. Segur que podem aprendre molt d'envelles. De i per últim, Maribel, tindrem la taula rodona no? que justament comentàvem abans de començar no? en, en què tindrem, no? com dèiem, molts molts de, molts sí, de conviades. Sí, sí, sí molt important que va eh, reunint una mica aquesta gent que està eh, d'alguna manera activa en el moviment ecologista i de defensa del territori per allò millor confrontar diferents visions, diferents maneres d'actuar i veure i veure també quines tàtiques i estratègiques po poden fer servir de cara de cara en el futur pensant ser, bueno, que siguin el més efectiu possible. Tendrem a gent del GOP, amb mm -hmm, nombregallido de Ramis. També tendrem Toni Martínez que ve de SUIP i i en Marc Ferrà finalment de de la plataforma salvem ses Fontanelles i del, i del col·lectiu independentista de muntanya. Esperant que s'obrirà mm -hmm. un bon debat i que serà una manera, esperen que productiva, no, de, de, de tanquear les jornades. Sí, no la idea és que, no? juntament, convidades com no? Miquel Amorós, gent de Cul de Sac i gent de l'Assemblea contra l'AMAT de Madrid, dos comparteixin taula amb les, no? les eh, d'alguna manera, eh, activistes i gent que està treballant eh, de primera mà aquí en, en, en defensa del del territori. Ben, doncs, euh, ah fins aquí el programa Vital Marival. Sí, si, sí. Si. Le gouvernement est en train de se tirer dans les pattes et je crois qu'il y a un vrai drame en train de démarrer sur un scandale social et écologique qui risque de coûter très cher, je marque autre. Entre 16000 et 40000 manifestants contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes le et les gens encore, il y a, a pas de... Je suis long oh, oh, sur oh, la mise oh, aux jours, quoi. Je vous donne la carte de toute cette son, tout ce son. Se Il s'agira de sens sur les murs Au crépuscule d'une pavure Je murmurerai la haine Enclavé dans les UB en région parisienne L'amour comme rempart à la dérive Au registre de ces âmes charitables Plutôt naïf ce père D'un âme à pas la faux caractère Sourire cabine dans les artères de ma vie Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur Ma foi se familiarisera Aux effusions sanguines d'une trop commune routine La rue se massacre sous le ciel des... vas dégage, résistance et sabotage Vas-y Vas Dégage, dégage résistance, résistance et sabotage Bitume Des légumes Pas du bitume Attention Les petits marrons Et pas d'avion Des poireaux Et pas des ronds. La prochaine rime, le gagnant va en sabler En Notre sabler Notre-Dame-des-Landes de sentir ses de sa gent que està lluitant a notre dame a, a prop de Nantes, a, a França, contra la construcció d'un nou aeroport provincial que està aprovat des de l'any 2008 i que previsiblement haurien de començar ses obres en guany. Um, allà fa ja uns quants anys i sobretot a partir del 2012 uh, se va muntar una força resistència en contra d'aquesta agressió en el territori i hi ha bastanta gent que se'n va anar uh, directament a, a, a muntar el seu lloc no sé, de, de, el lloc on estàs, les seves cases i van ocupar la zona on se havia de construir l'aeroport um, que van anomenar ZAT zona de Fendre i que va ser desallot ja 2012 i, i que si ve aquestes lluites potser han, han, han baixat una mica d'intensitat segueixen segueixen per a veure si si se pot evitar aquesta la construcció d'aquest aquest aeroport. Són unes lluites clarament marcades dins, dins aquesta crítica antidesarrollista, de la destrucció d'aquest territori que que vos valiam, no sé, presentar avui i que comentarem ara amb Nadrian, <coughs> un, un convidat que, que espera de que un estona n'altres. Abans allò millor, peròs sí, no Abans de per... no no? que puguem connectar amb Adriàn telefònicament, eh, no, havíem pensat de que potser, no? Si, si ens feigir aquí unes, no sé, unes pinzellades de no? un poc per la gent que oyents que igual no han sortit encara mai a parlar de, de la crítica antidesenvolupista doncs per, per on van els trets no? per, on, per on se ve lluga això Maribel Sí, primer com a demanar disculpes amb aquest caos com a terminològic o lingüístic perquè estem xerrant aquí antidesenvolupista i antidesarrollista no sé, és que és un terme un poc nou en general és literatura que ha sobre els temes en castellà llavors xerran d'antidesarrollista o podem traduir com antidesenvolupista molta de la gent que està també fa servir de manera sinònima crítica antiindustrial en resum tota aquesta crítica no no és només una crítica que, que el que ser que se defensa del territori sinó que ses mirets són molt més amples a veure si són capaç de sintetitzar en 5 minutets mm -hmm. o donar unes pinzellades perquè la veritat és que és una cosa complexa mm, de qualque manera aquesta crítica antidesarrollista és una actualització del que seria la crítica radical a la societat capitalista una actualització perquè s'ha hagut d'adaptar a, a aquesta darrera fase de dominació descapital i de també de perquè la veritat és que tot aquest pensament antidesenvolupista veu de la tradició llibertària i, i no se no desbanquen ni se desestimen les crítiques anteriors sinó que al contrari segueixen vigents una sèrie de punts que s'han anat que han, que han estat sempre present en el segle passat, des de la crítica a l'estat que, que ja va començar amb els anarquistes clàssics a final del segle XIX i això segueix present també la crítica a la seva vida quotidiana que a mitjà del segle XX varen encetar amb força l'internacional eh, situacionista que després va una mica eclosionar amb el maig del 68 mm -hmm. No, tot això d'alguna manera us recull i vau d'aquí ser crítica <coughs> antidesarrollista I, i també de les idees del moviment ecologista que diguéssim radical, el moviment ecologista que va... Um, <coughs> prende molta força en els anys 70 i que en aquell moment començava a allertar de la de destrucció planetària i un poc de cap a, a on mos estàvem abocant. A l'horitzó, no? Qual ara estem sí. ja mig immersos, si no... Sí, sí, no. estem... és bueno, Tot això avui més com més apremiant que mai, no?, que treballem de la de destrucció planetària ja que estem immersos en una crisi energètica en la no imminent, sinó ja realitat d'espit del petroli que tenim ja aquí, es canvi climàtic i d'alguna manera tot això se recull amb aquesta crítica. El que passa és que hi ha a part de l'anàlisi de la situació present actual algunes noves idees, s'han d'aportar noves es dir, nous paràmetres, no?, i sobretot i amb el preix principal, la eh, constatació i afirmació molt clara des, des del pensament antidesarrollista de que el creixement econòmic il·limitat no és les solucions mals socials, és aquesta panacea com ens han venut, no? I, i, i ni molt menys. No? Des d'aquí se fa una crítica profunda i sèria a la ideologia del progrés, no? El problema ja no és que quelcom desitjable, sinó, al contrari, l'origen de gran part dels mals que patim. D'aquí que també aquesta crítica eh, sigui una crítica a la i un poc a tot l'obrerisme que va generar el procés d'industrialització. També una crítica a la tecnologia i a la tècnica que ja no ens creiem que siguin tampoc la solució a tots els problemes de, que, que nosaltres mateixos hem generat. I, per altra banda, paral·lelament en, aquest, uh, en aquesta crítica sèria, en la ideologia del progrés, uh, hi ha tota aquesta a la línia, la millor que no tots tractem més, um, a les jornades, que és el tema de la defensa del territori. La crítica anticapitalista actualitzada és bàsicament una lluita en defensa del territori. Per què això? perquè si ho analitzem bé ens eh, donar ho donarem en compte que el territori és actualment el centre d'acumulació capitalista per excel·lència i per fet de que hi hagi cada cop més megainfraestructures eh, invadint-lo tot tant siguin per això, línies de molt alta tensió, com enxerrat, xerrat eh, trens a alta velocitat tot tipus d'infraestructures i a part aquest creixement de lo que eren ciutats i ara podríem dir que són conurbacions infinites que estan invadint lo que era territori rural o forestal que pràcticament ha deixat d'existir en aquesta espècie de metròpoli global en què s'està convertint el planeta no? i tenim ja tot el territori superitat en els interessos transnacionals d'acumulació capitalista i en els interessos sobretot també pel control de recursos en aquest escenari que vos comentàvem abans de d'esquestetat energètica que, que tenim ja, ja aquí i si sí, aquest és una mica marc teòric eh, voldria a més acabar fent una, una, un petit apunt de com seria la part més pràctica o de lluites, de fet són lluites que acaben de la teoria i, sa, i de fet totes aquestes reflexions teòriques a la vegada, també se nutreixen de les lluites, és com una espècie de retroalimentació no? uh -huh. llavors les pràctiques vendrien vendrien a la millor resumides amb una cultura d'esnò no. Cultura des nou, vol dir no, vol dir plantar-se, vol dir no voler participar en les dinàmiques de l'estat capital, ni en partits, ni en sindicats, ni altres organitzacions similars, i sobretot dir un no eh, a l'administració d'aquest desastre que ja tenim damunt. Llavors, son un, eh, se tracta d'unes lluites que, que se farien sobretot en dues eines, una sèrie de secció directa, i una altra, la representació col·lectiva, és a dir, la a partir d'estructures assembleàries en què no hi hagi representants i que tothom a nivell local participi directament. I l'objectiu d'aquestes lluites serien un poc recuperar el col·lectivisme agrari i, i aturar el procés d'aquest urbanitzador que, que mm -hmm. ja deiem que és imparable. I tornaràs a trobar un poc en comunitat no? des de la lluita, no? Eh, no? intentar evitar aquest, aquesta hiperatomització que, ens ha, no? que el capitalisme no? contemporani, com has dit, ens ha anat, ens ha anat duent eh, a la situació en què estem ara. Bueno, moltes gràcies, Maribel, per aquesta pinzellada, que esperem que a les oients els servit almenys per uh, uh, això. Doncs, uh, sentir unes pinzellades i un, uh, i un poc d'introducció a, a aquest tipus de crítica. I bé, ara sí que passarem a saludar l'Adrià, uh, que tenim aquí a l'altre costat del, uh, del telèfon. Uh, Adrián, bones, com estàs? Hola, què tal? <ríe> <ríe> Hola, Adrià. <ríe> Molt bé. Bueno, anar... si subirlo, empezar, a veure, doncs sí, sí, me pareix que ja em millor, veritat? Sí? Mejor, mejor. Molt bé, Adrià. Doncs bé, Adrià és, eh, és un company que està ficat en, en distintes lluites, però en concreta a, a l'Assemblea en los Límites eh, a Madrid i també a l'Assemblea contra la línia de molta, de molta alta tensió eh, també, a, també a Madrid. Hem volgut convidar-lo, és un company amb qui hem compartit moltes lluites i que està de, des de ja fa molt de temps en aquest tipus de, eh, tant de, no, de línia de pensament o de crítica antidesenvolupista com de pràctiques com com veieu en, aquests, en aquestes dues assemblees eh, a Madrid. Ve Adrià, no sé després d'aquesta breu introducció que ens ha fet la Marebel a aquest univers d'aquesta crítica antidesenvolupista, no sé si tú afegirías alguna cosa o voldrías destacar alguna otra historia más especial que... Sobretot, adreçada a la gente que igual no hagi sentit mai a xerrar d'aquest pensamiento antidesenvolupista. Bueno, la verdad es que yo creo que el resumen ha estado muy bien. Ha cubierto creo que bastante sistemáticamente todas las cuestiones. Yo solamente diría un poco, como un hilo conductor, que sí que quizá todas estas críticas que son diversas, también lo que apuntan un poco es en que la situación actual, en el momento actual en el que estamos, pues se puede ver de algún modo, se puede entender que para el capitalismo ya no es suficiente explotar ¿no? la fuerza de trabajo o los trabajadores como en el imaginario clásico así un poco hubiera sido lo característico y también lo que había motivado pues que fuera la clase obrera, a lo mejor quizá la que se tuviera que levantar y a realizar un cambio brusco sino uh -huh. que el capitalismo para seguir continuando beneficios, lo que se llama la dinámica automática o, el, o la dinámica el fetichista del capitalismo, pues necesita invadir cada vez más aspectos de nuestra vida y ahí en ese sentido es donde se dan de la mano las luchas en defensa del territorio y también eh, estas críticas contra la tecnología o estas críticas a la vida cotidiana, porque al final yo creo que el nexo común que hay es la mercantilización de todos los aspectos de nuestra vida es decir, que hasta la más mínima cosa se pueda comprar y vender, ¿no? Y entonces en ese sentido es donde creo que es muy potente tener en mente eh, este tipo de luchas como una manera d'enfrontar-se al capitalisme en su estadia actual. Mm -hmm. Exacte, no? des d'aquesta perspectiva molt, molt més integral, no?, justament. Molt bé, no sé, eh, te volíem fer un parell de preguntes també, aprofitant que que estàs aquí amb nosaltres. Uh, la primera és així, no? després de, de tocar un poc l'aspecte més teòric, doncs, tornant a la part més d'experiències, de, no? d'acció, no sé, volíem preguntar si ens podia, bé, si ens podia explicar un poc uh, doncs, com està organitzant se el moviment uh, en defensa del territori des d'aquesta perspectiva antidesenvolupista uh, a l'estat espanyol i en concret a Madrid, que és on, on tu estàs uh, més actiu. Uh, ah. Ens pots fer un, un poc una, una, una, una, una explicació, sisplau? Sí, home, és una sobre todo si se quiere entender así como toda la península ibérica Porque las realidades son diferentes Aquí en Madrid en concreto Sí que lo que hemos visto es que al menos A nivel de, de la gente que tiene una cierta preocupación ¿no? Por este tipo de asuntos Y por el estado actual en el que estamos Sí que ha habido pues, como cada vez un mayor interés tanto a nivel teórico como a nivel práctico de involucrarse quizá en este tipo de de luchas que no están mediadas por bueno pues por partidos o por sindicatos, ¿no? Y que además también dejan atrás como algunas ideas que aunque se resisten un poco siguen apareciéndolo ¿no? como de abundancia infinita o, o la, la idea de progreso, ¿no? En uh -huh. concreto aquí, pues ahora mismo en Madrid, eh pues aparte de la asamblea esta a la que yo pertenezco, que quizá hacemos una discusión un poco más abstracta, pues hemos comenzado a intentar montar ...un movimiento de resistencia contra una línea de muy alta tensión... ...que por desgracia no es que sea la primera en aquí en el territorio... ...porque un poco inadvertidamente, incluso para la gente que, que tenemos una cierta preocupación con esto... ...lo que nos hemos visto es que ahora mismo existe como... ...bueno, el total creo que eran como siete u ocho líneas de muy alta tensión... ...formando un doble anillo alrededor de la capital... ...y saliendo como líneas tangentes hacia las centrales de producción de energía... ...tanto nucleares como térmicas... Y en realidad un poco lo que estamos ahora haciendo es luchar contra casi el remate ¿no? como una de las últimas líneas que cerraría en todo este entramado y que bueno pues tanto por sus características como por su planificación parece claro que vienen más bien enfocadas a poder implementar como una especie de estructura de intercambio de energía a nivel mundial o sea es decir, una línea de muy alta tensión lo que significa es una línea en la que la electricidad puede recorrer mucho espacio sin, sin muchas pérdidas, es decir que solamente vas a recorrer mucha distancia con tu electricidad. Eso sí lo unimos a que la infraestructura eléctrica que existe ahora mismo en nuestro territorio está ya cubierta para el consumo que existe, lo que nos viene a decir es que se está articulando básicamente todo un sistema encaminado a hacer intercambios comerciales de energía entre África y Europa. Entonces, eh, un poco con este planteamiento y desde un trabajo teórico desde nuestra Asamblea de los Límites de Madrid, lo que hemos comenzado es una fase bastante preliminar de comenzar eh, a contactar con gente de los pueblos que va a atravesar esta línea, uh -huh. Sí, sí, me imagino. Molver. No, no, justament, diguésem a a aquí Adriana Mallorca, ara tenim també justament a Justa Levant, aquí a a la nostra illa doncs, també projectes en marxa de, de molta atenció aquí, doncs, és a dir, és una no, un problemàtica que com deia la Maribel a Girona, doncs, també vindran companyes a explicar-nos les seves lluites allà, tindrem la sort de tenir-vos a vosaltres que ens expliqueu com deies totes aquestes eh, lluites i com d'elles no, no sé, no Maribel, no sé què trobes, no, però la importància aquesta, com deia l'Adrià, no, de que molta gent està confluint en aquest tipus de lluites, un poc, potser per lo que deies tu, no, d'aquesta necessitat d'adonar-se'n que com deia l'Adrià, no? d'alguna manera el capitalisme està, no? està acumulant des de tots els espais de la vida quotidiana i en particular el territori que nosaltres ocupem i que, que el territori... No, doncs... O sigui, jo també volia afegir que el territori no, vist des de la perspectiva antidesenvolupista no és només no, el, el paisatge o la terra que hi ha allà, no, sinó la gent que hi viu, com hi viu, no, com s'organitza, com és la seva història, com és la seva cultura, no, i, i és tot això el que està amenaçat, no, i en aquest sentit és el que entenc que comentaves, Adrià, no, de tota la, no, tota la, tots els aspectes de la nostra vida, no, en aquest sentit, i, i el territori engloba, no, potser, aquest, tot aquesta, no, tota aquesta... No sé què trobes, ja, i Jo crec que això fa que... Aquest tema del territori, com que té un component també molt emocional, de la gent que habita un lloc i se'l sent seu i té set seves vivències i tot allà, jo crec que és com una manera dactivar activar el xip aquest de lluitar perquè t'açens atacada com molt íntimament, o una cosa molt profunda. I crec que sí que pot ser una... que gent interès i per aquest tipus de lluites sin'altra sí, sí, aquí just a Mallorca no és una de les temàtiques que, que mobilitz més a la gent no? però que pot ser d'alguna manera eh, a més des del nostre punt de vista no, no s'organitza la lluita en defensa del territori potser de les maneres que nosaltres veiem més, eh, no sé, més intel·ligents o, o més efectives no? i, i dir amb això et volia fer la següent pregunta de, que teníem aquí preparada que és una mica de que la perspectiva antiindustrial no, doncs fa una crítica directa també a la a la ideologia que podríem dir ciutadanista no? i en particular al moviment ecologista clàssic, eh, sorgit de les cendres de les jutges del 70 eh, doncs, eh, paulatinament s'ha anat institucionalitzant i que a poc a poc doncs, eh, no sé, la Maribel ho comentava, no? s'està convertint més en un cogestor del desastre més que en una resistència veritable eh, no sé, què opines al respecte? així ha, no sé, potser ha estat experiència més a Madrid i, i, i l'experiència que tens més a nivell global potser d'aquesta qüestió Sí, per a mi això és una fundamental no Hablabais, por ejemplo, de una pequeña introducción de, de una realidad que parece cada vez más palpable y es el hecho de que un poco la manera de vivir en un sentido amplio que hemos desarrollado en, en estos tiempos, sobre todo con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, con la destrucción de todo tejido comunitario, y e igual con la desaparición de todas formas de, de vivir y producir de manera autónoma, nos está poniendo en una situación prácticamente de indefensión, o sea, es decir, cada vez somos más dependientes y dependientes en todos los niveles de nuestra vida, tanto material como emocional. En ese sentido, el movimiento ecologista radical que pudo surgir en los años 70 tuvo un gran interés, sobre todo porque contra la ofensiva neoliberal y en general contra la dinámica del capitalismo, sí que supo marcar un hecho fundamental y es la finitud y la limitada la, la, la limitad del, del planeta Tierra, ¿no? Uh -huh. y en ese sentido también remarcar una cuestión que, que era muy, muy difícil de comprender en ese momento. Sin embargo, desde ahí, pues casi todo ha ido a peor, en el sentido de que nos enfrentamos a luchas que era una especie de fetichización de la naturaleza, o sea, es decir, no podemos entender que, como tú decías, el territorio es un paisaje y si nosotros somos ecologistas no es por el hecho de que queremos que haya un monte bonito, sino porque entendemos que en ese territorio se está desarrollando o se debería desarrollar nuestra vida en un sentido amplio, o sea, es decir, nosotros tendríamos que ser de tener un lugar donde poder cultivar nuestra comida donde poder hablar con nuestros amigos donde poder tener nuestra propia música donde poder cantar donde en el fondo donde poder vivir y desarrollarnos como individuos no además de eso el principal problema que estamos viendo con este tema de, de estas luchas enfocadas desde una perspectiva ciudadanista es que mmm, se limitan no un poco a darnos un listado de las catástrofes que vienen y desde ese momento, desde esa posición, lo que nunca hacen es cuestionar qué es lo que las está produciendo y desde luego nunca oiremos hablar de capitalismo o nunca oiremos hablar de cómo esta dinámica de creación de valor la que nos lleva a la posición en la que estamos. Por tanto, uh -huh. ahora mismo se podría decir, yo creo, que una lucha que pretende, o que al menos intenta decir, que pretende luchar por, por mejorar o por defender un territorio sin cuestionar este tipo de cuestiones, en el fondo lo que está haciendo es crear un estado de conciencia tal que la gente simplemente va a llegar a la conclusión de que ante el desastre que se avecina, simplemente hay que aceptar cualquier opción que venga, ¿no? Y este es el catastrofismo en el peor de los sentidos, y es el que nos puede llevar... en el sentido de que, bueno, pues si el Uh -huh. Gracias Adrián por esta explicación creo que tan tan uh, no sé, tan brillante, ¿no? de cómo entender, ¿no? o cómo entender, ¿no? toda esta que a veces es complicado, ¿no? diguése un articular esta crítica, ¿no? Y obviamente sabemos que a 5 minutos es, es, es difícil de poder ufé, pero danos bueno, si ya no... No, no, de no, això dic que t'agraïm molt com, com, com ens estàs ajudant a ficar un poc de, de llum en tot, aquest, en tot aquest embolic i que justament, no sé, en Adrià estarà amb nosaltres també estarà a la taula redona aquestes jornades també podeu xerrar amb ell eh, totes les persones que us atraqueu allà Per últim, Adrià, només perquè hem d'anar tancant només una, una pregunta, bueno, un comentari que eh, potser per tancar aquesta petita entrevista ens, eh, crec que creiem que estaria bé que simplement, bé, comentar a les oients que justament ara, el passat 26 d'abril, a l'Ateneu Cooperatiu Nosaltres, a Madrid, es va fer una presentació de debat amb la gent justament de la revista Argelaga, que comentàvem abans, amb en Joan i amb en Miquel Laborós, Uh, que si no recuerdo malmente Adrián la, la pregunta que os feia o no o que articulaba esta trobada era si es posible romper con el capitalismo desde la ciudad no, no sí, sé si sí. como aperitivo de les jornadas podías comentar alguna de las reflexions que van a surgir allà, que igual a las oyentes también les fará doncs, no sé, eh, dursa alguna pregunta aquí a, a aquest dissabte así brevemente pues, bueno, comentar primero que estoy muy, muy contentos porque la verdad es que la jornada ha salió muy bien tanto el número de gente como el debate que allí se suscitó, y uh -huh. bueno, pues la pregunta un poco que a todos nos surge es la siguiente, ¿no? Si yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo y a la vez vivo en una ciudad, desde luego hay algo que no funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que queríamos plantearnos es hasta qué punto nosotros tenemos una capacidad de maniobra o no en la ciudad, qué es la ciudad y qué ha sido la ciudad, ¿no? Entonces hay algunas de las cuestiones que se salieron a reducir, a reducir, es que bueno, lo, ahora mismo lo que vivimos no son ciudades, sino más bien conurbaciones, como indicaba María Bel. Exacto. Y que el hecho de que aquí no podamos tener ninguna posibilidad para generar autonomía a nivel vital, pues supone un obstáculo fundamental para poder desarrollar tanto una crítica como una vida en, en libertad, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, lo que sí que vimos también es que hay muchos elementos de la vida de la vida rural o como es lo que se ha entendido por rural, que no tampoco nos parecían deseables, ¿no? Y hay algunos elementos como puede ser la apertura o la pluralidad o muchas otras cuestiones que sí que caracterizan la vida en lo que sí que fueron ciudades, creemos que serían algo a recuperar. Entonces, en ese sentido, sí que se hablaron de las ciudades medievales o de otros tipos de organización de tipo urbano, que sí que mantenía una relación más o menos estable y equilibrada con el entorno que tenían eh al, al alrededor, ¿no? Y bueno, pues eh, algunas eh, experiencias allí se compartieron, tanto experiencia de gente que se está desplazando de los núcleos de las conurbaciones para intentar desarrollar una vida más autónoma, y que lo que se encuentran es que toda esta dinámica básicamente capitalista que estamos hablando, pues lo ha inundado todo, y que un poco... Lo que no espacio, ¿no?, de alguna manera. manera. Sí, ¿no? Sí. <risa> se enfrentan a un cambio de paisaje, ¿no?, que quizás les permite más opciones para la autonomía, pero se encuentran con los mismos valores y con las mismas formas de hacer, ¿no?, bueno, no me he mucho, pero ahí básicamente estaba un poco la cosa, ¿no? En plan de, bueno, pues parece que aquí no lo podemos hacer, parece que hay que hacerlo en otro lado y quizá debemos buscar referentes de lo que sí que era una ciudad para construir esa manera de situarnos en un territorio más autónomamente, ¿no? Muy bien, Adrián. No sé, muchísimas gracias por hasta aquí nosotros y para que Adrián, un placer tenerte aquí, nosotros. Un placer. Gràcies per aquesta última reflexió que llàstima ja que no puguem seguir xerrant més temps uh, passarem uh, breument a, a la següent se -se sessió secció perdoneu. i res, una abraçada molt forta Adrià, des d'aquí, ens veiem el cap de setmana Bueno, pues un abrazo muy fuerte nos vemos el fin de setmana a todo el mundo Gràcies, Bye, salut. Adiós fer aquest eh, monogràfic d'alguna manera aquesta cançó eh, que volia ser un últim homenatge a les distintes lluites en defensa del territori eh, canyeres que sí que, que estan a prop menys unes quantes aquesta cançó es deia Balsusa, paura no near eh, Balsusa no, eh, no té por que justament eh, és una lluita, hi una cançó perdoneu <coughs> que surt de les lluites eh, no TAF de, o sigui contra els trens d'alta velocitat concret de la línia Torino-Lion que afecte la construcció de grans túnels als Alps italo-francesos amb, obviament, una transformació total, diguéssim, de la realitat, del territori en aquest sentit ampli que dèiem, no? De, eh, no només de la terra, sinó de la gent que hi viu, de com hi viu, com es pot organitzar, de què pot disfrutar i, i quines infraestructures li cauen no? per suportar aquest progrés. I que d'unes lluites des de finals, eh, bueno, des de mitjans dels 90, Uh, fins a l'actualitat, és a dir, són unes lluites transversals internacionals, amb molts de pobles i molta de gent implicada i res, aquesta cançó volia ser un, un, un petit homenatge per a tancar aquest monogràfic Molt bé, i gràcies Javi, i crec que anem aquí abans mm, Vos hem dit en el principi que volíem tenir sempre una secció de ressenyes de llibres amb altres amb altres edicions suposo que tindrem més temps. Avui no volíem deixar de recomanar-vos alguns llibres d'aquesta línia antidesenvolupista que hem tractat. Creiem important recordar que moltes de les coses que aquí hem xerrat eh, pot ser estan bastant ben explicades amb respectives antidesarrollistes que és un recull d'articles de Miquel Amorós, dels qual ja us hem estat xerrant i és un llibre del 2011 eh, editat per a diferents distribuïdores i editorials, diversos, diversos col·lectius implicats, que vos, recomanam, vos recomanam, recomanam molt. I, per altra banda, un recordar les revistes Raïces, Cull de Sac i Argelaga, que crec que són un poc sa punta de llança a nivell teòric a dins del pensament antiindustrial. També són interessants alguns llibres de Motorreco, que és un editorial, que ha editat amb unes edicions molt de seguides, molts de textos clàssics sobretot de els Amigos de Llut, on va participar Miquel Amorós i on bueno, vam començar a gestar gran part de les idees que avui suporten poc aquestes lluites que m'he comentant. I tots aquests llibres i més els podreu trobar a de setmana amb una parelleta de llibres que muntarem aquí a la plaça després de la paia en vocació de les jornades en defensa del territori. I abans d'anar-nos-en, només molt ràpid, recordar-vos que podeu con consultar a la pàgina web de Transitan, transitan.net, per més informació sobre les jornades i altres activitats que tenim, com, per exemple, els dimecres, dia 21, que presentarem un llibre de poemes, Llobal i Roto, de Bernardo Santos, i hi Jorge Espina, que és editor eh, presentant aquest, aquest llibre de poemes, es, eh, amb bueno, poesia una mica de contingut polític, com habitualment feim a Transitan, i també el dia 28 de maig, que és un altre dimecres eh, tindrem una xerrada transitant per acabar de resoldre dubtes i informar-nos bé de l'associació fiscal que també ja hem estat xerrant avui, avui en el programa I, i poc més si teniu ganes també, passeu-vos per el nostre local, en el carrers Socors, número 16 i i no sé, moltes gràcies per la vostra atenció un ple estant voltros Moltes gràcies i, I bona tarda a totes i res, ens veiem el cap de setmana 17-18 de maig a les Jornades en Defensa del Territori Salut Salut